Він поглянув на Інну. І він же нічого до неї не почуває. Нічогісінько. Тільки якесь дивне збентеження. Немов би він геть розтягнутий перед нею. Не десь у спальні його чи в готелі, а саме тут, за столом в ресторані то скажеш мені? промовив і прохально, і наказово одночасно. І вона сказала так само тихо і печально, з усмішкою своєю дивною, схожою на несміливий росточок, що тільки-тільки виткнувся з-під землі на зустріч ще прохолодній весні. Росточок, що тягнеться до сонця і боїться холоду. Дуже боїться і тягнеться вгору. Я знаю, Гену, для чого ти приїхав, для чого зі мною. І для чого ж? Він відчув, як у ньому все опустилося, наче вгруз у землю, крізь цю підлогу на другому поверсі ресторану. Я згодна, Гено, сказала вона, без усього того, що ти задумав. Згодна? На що? Геннадій уже ледь стримав себе, щоб сказати це спокійно, вчепився пальцями убильця крісла, в якому сидів, міцно вчепився, наскільки міг. Вона дивилася на нього а він почував себе все роздягнутишим і беззахистнішим. Раптом йому захотілося встати. Встати і піти, швидко піти геть, вибігти з цього залу, в кутку якого вони сиділи, сісти в машину і мчати, що сили, у безвість. У безвість, яка не має ні кінця, ні краю. Вирушити у безконечну голитву, яка не має зупинки, бо зупинка для нього смерть. Звідки це взялося, причепилося до мене, встиг подумати Геннадій. І ще подумав, а скільки може тривати така гонитва? Я згодна, щоб ти мене замурував у стіну, сказала Інна. У стіну свого будинку після того, як його знову відбудуєш. Я згодна, Гено. Це справді так. От і все, подумав Геннадій. Все, блін. Але що все? Вона ж згодна. До чого тут згодна? Але хто їй сказав? Ніхто ж і не знав, крім мене і Ольошки. Льошка, Льонька, Олексій, курвин син. Тобі Олексій наварнякав? Так, тихо, печально, аж він стерп від тої печалі, сказала Інна. Але я зовсім не гніваюся, Гену. Та коли дізналась про все, про щоденники, вона заткнулася на мить. Коли чекала, що ти приїдеш, була сама не своя. Навіть накласти руки на себе хотіла. Стрималася, як бач, пережила. А тепер... Замуруй мене, гено, якщо я тобі ні на що інше насправді не потрібна. Я згодна. Навіть сьогодні. Будь-коли. Що для того треба зробити? Звільнитися з роботи? Виїхати з Лудова? Стать ты Скажи.